četvrtkom. Poštovani slušatelji, dobro jutro. Slušate emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija povjes četvrtkom. S nama su Nataša i Dario. Danas su u našem serijalu o ličnostima koje su vodile Sovjetski savez, poslušajte životnu priču jednog od najgorih ljudi u povijesti, Josifa Visarionoviča Staljina. Povijest četvrtkom. Nakon deset dana koji su potresli svijet u studenom 1917. carska je Rusija nestala s povijesne pozornice. Naslijedila ju je sovjetska Rusija na čelu s Vladimirom Iličem Lenjinom. Ali novi gospodar najveće države na svijetu nije dugo vladao. Zdravlje mu se pogoršavalo i počela su nagađenja u njegovom nasljedniku. Pogledi su se upirali prema Trotskom, Kamenjevu i Zinovjevu, kao najstaknutijim bolševicima, ali nitko nije obraćao pažnju na Staljina, Gruzica. Kako se Staljin u zadnjim godinama Lenjinovog života prikradao vlasti, govori profesor Branko Caratan. Posljednje dvije, tri godine svoga života Lenjine je zapravo bio nesposoban za rad ozbiljniji i tada je već Staljin preuzeo faktičnu kontrolu nad velikim dijelom stranačkog aparata. Ovdje moram upozoriti na jednu bitnu Stani, Stalinovu inovaciju. Stalin je 22. godine bio izabran na položaj glavnog tajnika ili generalnog sekretara, Rusi, to, Rusi su to skraćeno zvali gensek to je tada, do, do, do Staljina, to je bila jedna administrativna funkcija. To je bio čovjek koji je vodio administraciju e, partije. Međutim, to nije bio čovjek koji je imao e, najjaču poziciju u partiji. Iznad e, tog glavnog tajnika e, bio je politbiro koji je bio sastavljen od e, uglednih revolucionera koji su svi imali i literarne ambicije Prema tome, do Stalina je najpoznatiji e, tajnik, sekretar partije bio Sverdlov, koji je bio neprimetan čovjek koji se nije nametao. Međutim, kada je Staljin došao na tu funkciju, on je ubrzo otkrio da je to funkcija koja e, proizvodi enormnu moć. E, to je zapravo bilo e, centar čitavog stranačkog života. Sa toga mjesta su se raspoređivali ljudi na funkcije u političkom aparatu, vojnom, državnom, stranačkom, sindikalnom, obavještajnom, policijskom. Prema tome, ta jedna neprimjetna činovnička funkcija je postala centar vlasti. Josif Visarijonović Stalin rodio se 21. prosinca 1879. u gruzijskom gradu Goriju. Njegov otac visarion Ivanović bio je podrijetlom seljak, ali se izdržavao izrađujući obuću. Nakon Josipova rođenja napustio je obitelj i otišao u gruzijski glavni grad Bilisi. Vratio se obitelji samo da bi umro. U službenim Staljinovim biografijama njegov se otac jedva spominje Stalinova majka je Katarina Georgijevna, bila je švelja i pralja. Stalno je radila kako bi izdržavala obitelj. Za sina je nisu vezali nježni osjećaj. Kada joj je sin postao moćan, odbila se preseliti u Moskvu. Na sinovlje je račun znala reći puno ružnih stvari. Stalin joj nije ostajeo dužan. Često je znao zapanjiti ljude ciničnim i grubim izjavama o majci. U djetinjstvu Stalin je prebolio boginje, koje su na njegovom licu ostavile tragove za cijeli život. U prometnoj nesreći povrijedio lijevu ruku, koja je ostala kraća i slabija od desne. Cijelog je života pomno krio svoju sakatost. Nikada se nije slačio pred ljudima, čak i pred doktorom. S osam godina majka ga opisuje u sjemenište. Četvrogodišnju je školu završio za šest godina. Glavna mu je prepreka bila ruski jezik. Mogao je govoriti tiho, s jakim gruzijskim naglaskom. Do kraja života nije naučio tečno govoriti ruski i zato je uvijek izbjegavao govore pred masovnim auditorijem. Nakon sjemeništa krenuo je na bogosloviju, gdje je vladao strogi režim i volnička disciplina, a nije nedostajalo niti mračnjaštva i licemjerja. Uostalom, Gruzijska je bogoslovija bila rasadnik revolucionara, o ostaljinu su njegove kolege govorili. Čudan je taj Gruzijac. Uopće se ne zna šaliti. Ne razumije šalu. I na najneviniju odmah odgovara Šakom. Stalin nikada nije bio među najistaknutim revolucionarima. Trotski ga je smatrao tupim, Lenin ga je zapazio u emigraciji, ali se dugo nije mogao osjetiti njegovog imena i prezimena. Zbog svoje djelatnosti završio je u progonstvu. Dok su drugi revolucionari u progonstvu pisali i nastavljali svoju revolucionarnu djelatnost, Stalin je veći dio vremena pasivno vegetirao. Njegova jedina pisana dijela bila su pisma koja je slao prijateljima kako bi od njih dobio nešto novaca. Zdravo prijatelju. Nezgodno mi je pisati no moram. Čini se da nikad nisam živio u tako užasnim uvjetima. Novac je sav otišao. S pojačanom hladnoćom 37 stupnjeva ispod nule počeo je neki sumnjivi kašalj. Opće stanje slabo. Nema zaliha kruha šećera, mesa i kerozina. Potrebno je mlijeko, potrebna su drva, ali novac, nema novca, prijatelju. Nemam bogatih rođaka ili znanaca. Nemam savršeno nikoga da mu se obratim, pa se obraćam tebi. A ja čekam ono što sam od tebe tražio i snažno ti stišćem ruku. Ljubim te, nek me vrag nosi. Tatjana Aleksandrovna Kako me je sram pisati No što da se radi Goni me nužda Nemam ni groša A istrošile se sve zalih Može li se malo prodrmati Poznate da se dobije kakvih 20, 30 rubalja Možda i više Početkom 1917. tisuća je pozan u vojsku ali je zbog invalidnosti proglašen nesposobnim burne dane u petrogradu uoči oktobarske revolucije proveo obavljajući sporedne zadaće za bolševičku partiju to je bilo vrijeme velikih govornika poput trocoga a stinj zahvaljujući svom lošem ruskom jeziku nije imao što tražiti ali u građanskom je ratu bilo mjesta za stalina o stinjovoj ulozi u građanskome ratu govori profesor povijesti tihomir Ponoš. u svom ratu on će odigrati jednu kontradiktornu ulogu, posebno u podrišću Saricina, koji će, će kasnije biti preimenovan u Stalingrad. Njegove metore će biti grube, nepopularne i njegove svađe sa Trotskim stalne. Trotski će zahtijevati njegovu smjenu, ali nikako neće uspijevati ishoriti. On će otkazivati poslušnost čak i Leninu. Biće je prilično samovoljan, ali istovremeno ili goće se pojaviti, a osim u carici on se kasnije pojaviti na jugozapadnoj fronti, prema Ukrajini, odnosno prema Poljskoj. Znači, izuzetno energičan i odmah će rješavati stvari bez ikakvog odlaganja. Milosti neće imati prema nikome, jer će tražiti čeličnu disciplinu. On inače bi ovako čovjek prilično asketskog karaktera. No, međutim, nakon Učestalog otkazivanja poslušnosti on je 1. rujna 1920. godine formalno na svoj zahtjev razrešen dužnosti u, u vojsci. Tomu zapravo neće biti nikakav veliki minus u uspinjanju u partiji jer i takve stvari otkazivanja poslušnosti nisu gdje ništa neobičajene u cijelom onom kaosu za vrijeme građanskog rata. Ono što možemo kazati je da je svejedno sve, sve ipak dosta olako pređeno preko slučajeva Stalinove samovolje i posebno preko slučajeva Stalinove grubosti i svireposti. Već tim godinama neki su ljudi primijetili koliko je Stalin opasan. Čak i osoba tako udaljena od politike kao Šaljapin u Stalinu je vidio opasnog čovjeka. Stalin je malo govorio, s prilično jakim kavgarskim naglaskom. Ali sve što je govorio zvučelo je prilično značajno. Možda zbog toga što je bilo kratko. Iz njegovih fraza, meni nejasnih po smislu, ali energičnih po tonu, imao sam osjećaj da se taj čovjek neće šaliti. Ako je potrebno, on će isto tako lako, kao što je lak njegov korak u mekim čizmama, i zaplesati, idići u zrak hram Krista Spasitelja i poštu i telegraf sve što zatreba. Lenin je u svojoj oporuci opisao Staljina kao grubog i nasilnog čovjeka, koji se sa stečenom velikom vlašću neće znati nositi. Ali s Lenjinovom oporukom nije upoznata sovjetska javnost. Uskoro je Staljin partijski aparat, počeo koristiti za svoj vlastiti probitak. Partija je preuzela vlast izvršavajući svoju revolucionu ulogu, znači rušenje starog režima. Međutim, treba znati da je Rusija bila jedna zaostala zemlja, da se nakon toga našla u građanskom ratu, da je, je bila suočena sa enormnim ekonomskim problemima. Početkom 20 godina ste imali zbog problema sa poljoprivredom ranih, jednu endemsku, tako reći, glad, gdje se računa da je 3 do 5 miliona ljudi umrlo od gladi. Dakle, to je bila zemlja koja je bila rastrgana raznim ekonomskim i političkim problemima. U takvoj situaciji E, stranka umjesto da pro, pro, provodi ono za što je bila osnovana, to znači da promijeni društvo da stvori društvo socijalne pravde pretvorila se u jednog e, neumoljivog zaštitnika održanja vlastite pozicije na vlasti e, Čitava se stvar koncentrirala na jednu temu kako ostati na vlasti sve drugo je e, bilo zaboravljeno i sve drugo je zapravo postalo postalo e, sekundarno E, tako da je, e, naravno, to, to je bilo praćeno ne samo uništavanjem unutar stranačke demokracije, nego i u građanskom ratu su bile e, zabranjene one stranke koje se protivile bolševicima u građanskom ratu i tako je praktično bilo uvedeno jednostranače. Kada je do toga došlo, onda je stvar već bila, bila gotova. Imali ste samo jednu e, stranku e, na vlasti, unutar te stranke je polako nestala e, demokracija, na vrhu stranke ste imali jednog e, bezočnog manipulatora e, koji nije bio opterećen nikakvim e, ideološkim ili moralnim obzirima, koji je bio školovan u krvavoj i gruboj političkoj borbi i koji je bez skrupula E, branio svoju poziciju. Na kraju se taj diktator sukobio ne toliko e, u početku sa samim e, društvom, koliko sa e, revolucionarnom elitom koja mu je smetala ili ga je ugrožavala. Stalin je zapravo u kasnim čiskama e, prije svega likvidirao revolucionarnu elitu. E, Ilja Erenborg je pisao da je tamo negdje krajem 30 godina bilo teško uopće bilo gdje vidjeti nekog revolucionera iz 17. godine. Ili da vam navedem jedan podatak. E, osim Lenjina koji je umro u krevetu, Staljina i Aleksandre Kolontaj, jedne lijepe i ženstvene revolucionerke, svi ostali članovi centralnog komiteta iz Lenjinog vremena umrli su u nasilnom smrću. Dakle, niko nije doživio svoj kraj u krevetu. Staljin ih je sve e, pobio. E, Staljin je pobio tu revolucijanu elitu, a onda je umjesto njih do, regrutirao nove ljude. Ti novi ljudi su mu bili kao psi odani, poslušni jer su svoj uspon e, zahvaljivali e, njegovoj, e, njegovoj inicijativi. I tako je stvoreno jedno društvo koje je, je umjesto socijalne pravde se pretvorilo u policijsku državu. Ali na putu do apsolutne vlasti, Staljin je morao maknuti sve suparnike. Tko mu je sve predstavljao prijetnju na tom putu? Skoro bi se moglo reći da druge političke stranke koje su bile izbačene sa političke pozornice nisu uopće ništa značile Stalinu. Najveći, njegova najveća prijetnja su bili prvo ljudi iz revolucionale elite koji on temeljito počistio... A onda se on bojao ljudi iz samoga vrha i povremeno ih je skidao. Karakteristično je da je sve šefove političke policije likvidirao fizički, osim zadnjega Berije koji mu je podvalio onu čuvenu aferu sa urotom liječenika protiv Staljina, i onda je Stalin e, na to i Berija jedini e, preživio Stalina. Svi drugi su bili e, fizički likvidirani. On zapravo protivnika kasnije u samoj zemlji e, drugih nije imao. Boris Bažanov, koji je dvije godine bio u tajnik, kad 1928. pobjegao iz Sovjetskog saveza, u svojim je uspomenama opisao u trenutku kada je počeo borbu za Lenjinovo mjesto. Stalin je šutljiv, podozriv i grub. Nema nikakvih moralnih principa koji bi ga ograničavali. On je vješt i lukav intrigant, jake samokontrole. Uvijek je odjeven u jednostavno odjelo i vodi vrlo jednostavan život. Kod njega nema težnje za raskoši ili uživanje. Živi u Kremlju, u skromno namještenom stanu, u kojem je ranije živjela dvorska posluga. Stalin nije imao poroka, niti slabosti koje se podgradaju ljudima. Mogao imati bilo koju sliku iz bogatih ruskih muzeja, ali je na zid svoga stana lijepio reprodukcije izrezane iz novina. Priređivao je skromne večere za partijske funkcionare, vojne zapovjednike i strane goste, na kojima nije puno jeo i pio. Ali druge poticao na neumjerenost i onda i gledao, uživajući u njihovim ispadima. I zapažao njihove slabe točke, na koje je kađao kada bi ih kasnije napadao. Imao je crni smisao za humor i u tim je trenucima znao se izdrugivati uzvanicima. Ali nikada u tome nije pretjerivao. To je ostavljao drugima. Zapravo, od svih mogućih poroka i slabosti, Stalin je imao onu najgoru koju je se odavao oštroumno i pažljivo. Stalin nije zainteresiran za žene. Njim vlada jedino sveuništavajuća strast prema vlasti. Ali on je strpljiv i zna čekati prije nego će svojim političkim protivnicima nanijeti udarac. Priroda ga nije lišila pameti i zdrava razuma. Godine 1927. Stalin počinje sa svojim programom gospodarske obnove sovjetskog saveza. Napušta Leninov program nove ekonomske politike, ukida svaku privatnu inicijativu. Na scenu stupa čuvena petoljetka, gospodarski petogodišnji plan pod sloganom elektrifikacije plus industrializacija jednako komunizam. Takva planska privreda iako će planovi biti potpuno nerealni, pa je možda bolje taku privredu nazvati neplanskom. Imat će za Sovjetski savez gore posljedice od svih uredbi i od svih dijela od 1917. pa nadalje i dobit će zemlju potpuno i kao si potpunu gospodarsku katastrofu. Glavni naglasak je bio na industrializaciji. Jada se gradila teška industrija, a na oštre blake industrije, industrija potrošnih dobara. To je doba kada se gradila ogromna hidroelektrana na donu i kada je ona imala Apsio, apsolutni prioritet, ako je bila za ono doba jedan zapravo faraonski potvat, gradile su se ogromne čeličane i sve je bilo podređeno teškoj industriji. Rezultat svega toga je bio taj da seljaci nisu htjeli prodavati hranu državi, jer za novac koji je eventualno dobiju, nemaju što kupiti, jer industrija potrošnih dobara je bila vrlo ovaj, slaba i vrlo nerazvijena. Stalin odlučio je na to da sve te saljake treba kolektivizirati. Riječe je o otprilike 23 do 25 milijuna seljačkih domaćinstava. Odlučio je kolektivizaciju završiti do proljetne svijete 1931. godine. Veliki otpor prvu smo pružali kulaci, dakle, on bogati e, sloj ruskog sela, ali niti mužici, dakle, onaj siromašni sloj, nije baš bio oduševljeno sa Stalinom i idejama i zato Stalin odlučio je primijeniti represiju. Kulake i... Kulačke saveznike, a Kulački savezni su bili svi oni koji su se protivjeli kolektivizaciji su bili hapšeni preko noći, deportirani u druge krajeve Sovjetskog saveza, naravno zajedno sa svojim obiteljima, bili su izvažani pred Streljačke vodove, oduzimana im je imovina, cijela sela su znala biti preseljena na doslovce preko noći ili uhićena na doslovce preko noći. U prođeće, odnosno u početkom 1931. u novinama je kolektivizacija praćena stalno i stalno su objavljivani podaci o tome koliko je domaćinstava kolektivizirano. Pa tako kažu, recimo, da je u sjevernom Potkavkaziju, koji je priločno Boganđito rodni kraj, u siječnju 31. bilo 730 tisuća domaćinstava kolektivizirano, a u ožujku milijuni 700 tisuća. No, međutim, kolektivizacija unatoč svoj svojoj silini i svoj svoj grubosti nije uspjela do tada kolektivizirati 100% seljaka, nego je to završeno tek negdje 1934. godine i onda se zapravo vidjelo o kakvoj katastrofi je riječ. Dobrim dijelom zbog kolektivizacije, jer seljaci su u te kolhoze unosili i svoju zemlju i svoje alate, eventualno poljoprivredne stroje ako su ih imali, i stoku, uključujući čak i perad. Uh, mnogi seljaci to nisu htjeli pa su masovno ubijali stoku i perad, jer to im je bilo draže nego da ih daju u kolhoz. I sve to rezultiralo je i lošim, relativno lošim žetvama i katastrofalnom glađu 1932. i 1933. godine koje su posebno pogodile najbogatije kraje Sovjetskog savjeza. u Ukrajinu i Sjeverno Potkavkazije su tradicionalno najveća žitnica. Uh, milijuni ljudi su umirali od gladi. U nekim selima je zabilježeno da su pomrla sva djeca mlađa od dvije godine. Jedan od lišaka koji je čudan to uspio preživjeti, kasnije će postati generalni sekretar CKK PSS-a, to je bio Mihail Gorbačov. Ali, uh, ti 1634. godine su se pokazali svi razmjeri te katastrofe jer je objavljeno da je kolektivizirano otprilike 17 milijuna domaćinstava što znači da je nedostajalo najmanje 6 milijuna domaćinstava. Ne 6 milijuna ljudi, nego 6 milijuna domaćinstava. Mnogi od njih su bili pobijeni u represijama. Neki od njih su bili preseljeni u druge krajeve Sovjetskog saveza, ali većina je umrla od gladi u tim strašnim godinama ranih 30-ih. O tim katastrofalnim godinama svjedočili su sovjetski pisci emigranti, Grossman i Kosterin. A prašina? Noću i danju prašina, kad su vozili žito. A ljudi su postali nekako smeteni i zemlja je raspucala. U jesen prionuše na krumpir. Bez žita brzo je nestao. Zbožićem počeše ubijati stoku, pa i meso na kostima je mršalo. Naravno, pohlaše kokoši. Meso pojedoše, a ne ostani gutljaja mlijeka. U cijelom selu nećeš naći ni jaje. Probudiš se noću Uokolo tišina, ni razgovora, ni harmonike. Kao u grobu, samo gladna je spava, ide Na svim su cestama rampe, vojska, milicija, NKVD, ne puštaju gladne iz sela. 1933.–34. godine bilo je strašno ići po selima a mene je dopalo da prođem desetke naselja po Stratopolju, Donu, Kubanu i Tereku, po Saratovskoj, Orenburškoj i Kalinjinskoj oblasti. Kuće zabijenih prozora, pusta dvorišta, na poljima odbačen inventar. Užasavajuća smrtnost, posebno među djecom. Polja i usjevi podivljali. Na Kubanu kozaci su se neveselo šalili. U našem korovu Oko sela, vukovi se zalegli. Međutim, velika glad 30-ih godina nije ono najgore što se dogodilo u Sovjetskom savjezu. Stalin je započeo sa svojim zloglasnim čiskama. Je bio jedan čitav pogon koji je otklanjao sve potencijalne protivnike i mljao pred Sovom. E, u tim čiskama i obračunima, uključujući ovu glad 30. godina, računa se da su stradili milioni ljudi. Najniža procjena ide na 8 miliona, a najveća na 40 miliona. Može bi da je realna procjena negdje oko 20 miliona. Jedan sovjetski historičar izračunao da broj ubijenih, uhapšenih i proganjanih ljudi, znači članova obitelji, ovi koji su uhapšeni, da se to kreće do 100 miliona. Dakle, mogli bi reći da je skoro jedan ogroman segment populacije, skoro polovica populacije, bila proganjano stanovništvo. Stvar je, inače, tehnički bila izvođena tako da, su, da se stvorila policijska država. E, suđenja nisu bila naravno sprovedena kako treba, politička policija imala pravo slati u koncentracione logore ljude e, glavom su platili u pravilu e, na lažnim suđenjima najviši funkcioneri e, države jer su oni predstavljali staljinu najveću, najveću prijetnju ti su procesi bili montirani Priznanja su bila smješna, naj, najvjerojatnije su bila iznuđena e, prijetnjom da će se e, podvrći hapšenju ili ubistvima članovi obitelji i tako dalje. On zapravo provodio teror, ali nakon ubojstva Kirova u prosincu 1934. godine započeće razdoblje koje se u historiografiji naziva velikim terorom. Kirov je bio izuzetno popularan partijski šef u Leningradu i po mnogih bio zapravo Tarača čovjek Broj 2 u državi i on je u prosjenicu 34. ubijena. Stalin je po svoji prilici bio organizator tog ubojstva, ali je iskoristio to ubojstvo za obračun sa svojim protivnicima ili neistomišljenicima iako je interesantno da su zapravo mnogi od tih koji doželjavao kao svoje protivnike već bili debelo pogurnuti u partijskoj hijerarhiji utjecaj Kamenjeva i Zenjova tada je bio daleko manje nego što je bio 10 godina prije. Taj teror će potrajati sve najgore do 38. 39. godine, riječ je o nečemu što je poprimilo zastrašujuće razmjere. Primjer je 1939. godine, od 139 članova centralnog komiteta sa prethodnog partijskog kongresa, 110 ih je bilo uhapšeno i ubijeno. Posljedice čistki bile su katastrofalne za Sovjetski savez. Država je ostala obezglavljena, nitko se nije osjećao siguran. U uh, Ruskoj federaciji unutar Sovjetskog saveza uh, ubijeno je 90% članova uh, oblasnih komiteta i oblasnih izvršnih komiteta. 1937. gorena, 37 godina je vrhunac terora je, recimo, cijeli gradski komitet i gradski sovit uh, grada Gorkoga bio u zatvoru isto vremena. Prav tom zapravo, taj grad uopće nije mogao funkcionirati, jer nešto poput gradske vlasti nije bilo, jer je cijela u zatvoru. U, u ruskim pokrajinama su bile strhovite ja, čistke. Recimo, u sjevernoj Oseti je 90% članova oblastnog komiteta pobijeno. U Bjelorusiji je partijsko članstvo više nego prepolobljeno, što pozavršavali po ulazima većina strijelja. U Gruziji je uhapšen otprilike 70% delegata desetog partijskog kongresa Gruzije. U Kazahstanu je pohapšen i istreljan kompletan centralni komitet. Slične stvari su se događale i u Komsomolu i u sindikatima u Sovjetskom savezu. Crvena armija je pretrpila, neposredno pred drugi svjetski rat je pretrpila zastrašujuću katastrofu, naime... Početak čistki u crvenoj armiji bio je negdje koncent 36. I za početak je Stalin smaknuo heroje građanskog rata. Nakon toga je sredinom 37. najsposobnije vojsko vojskovađa Sovjetskog saveza poprtu Hačevskog, Jakira i Uborevića da osmaknuti. Ubrzo su došli na red i drugi među inima i načelnik štaba crvene armije i Jogorova. U svakom slučaju Sovjetski savez je Rar dočekao sa tri maršala u zatvoru ili streljena od ukupno pet. 15 od 16 komandanata armije je streljeno, svi komandanti korpusa, gotovo svi komandanti divizija i brigada i polovina komandanta pukova. Svi komesari armija, gotovo svi komesari korpusa, divizija i brigada, jedna trećina komesara pukova. U književnosti se dešavala iste stvari sa, sa pisci, mobilnosti. Stalin kompletno znanosti, tehnologiji, kulturi. Je Stalin je kompletno društvo obuhvatio tim svojim čistkama. Primjerice, znameniti književnik Maljeljštan je u to doba umra od gladi. Ono što zastrašuje, to je monstruoznost tih procesa. Ljudi koji su bili idoli mladim stanovnicima Sovjetskog saveza su preko noći postojali najomraženiji ljudi, optuživani za... Vele izdaju za suradnju posebno sa gestapom i nacističkom Njemačkom, da su špijuni imperialističkih sila, da su izdajice Sovjetskog saveza. Te ljude se javno blatilo, recimo Buharina su novine javno nazivala mješancem svinje i lisice. Dajna policija NKVD postala nešto najzloglasnije u Sovjetskom savezu. Oni su preko noći ljudi hapsili. Preko noći su vadili priznanje iz njih nebirajućih sredstva, a na zloglasnim, montiranim procesima, na kojima je glavnu riječ vodio bivši menševik, a tada državni tužnji Sovjetskog savjeza, evo, višinski su po potrebi i mijenjali ljude. Ukratno njima se dogodilo, na no jednom suđenom da je Kristinski, jedan ugledni bolješevik još iz prije 1917. na sudu rekao da se ne osjeća krivim sljedećeg dana, nije više bio kristinski na sudbu, ali je bio netko tko je rekao kada su prozvali kristinsko, da li se osjeća krivim? Da, da, da, se osjeća krivim. Monstruozne stvari su svako svakodnevno. Nitko nije mogao biti siguran. Milijuni ljudi su što postrijeljeni, a desetci milijuna ljudi su protjerani u gulage, stvoren je kompletan sistem gulaga na teritoriju Sovjetskog Saveza, to je zapravo sistem koncentracijalnih logora. I Sovjetski savez je postao dakle država koja se načalno zalagala za najveću slobodu i tvrdila za sebe da je najslobodnija država na svijetu i postala država čija ekonomija ovisila o robovskom radu u gulazima. Najpoznatiji proces bio je suđenje i Buharinu, koji je slovio za Leninova i partijskog miljenika. Stalin proces pripremio kao veliku predstavu u kojem je svima htio pokazati tko je gospodar života i smrti u Sovjetskom savezu. Buhari nije bio jedina žrtva. Pa, ti ugledni ljudi iz revolucije 1917. godine su bili osuđeni na montiranim procesima. Oni su tamo priznavali koje kakve gluposti, ali su onda koji puta pokušali i da... U, u, u, u, u takve govore uključe i neke e, ozbiljne poruke. Buharin je uzmo svojoj supruzi e, dao da na da pamet nauči pismo koje je on uputio budućoj generaciji, kako rekao, sovjetskih komunista e, u kojem je objasnio svoju poziciju, svoj odnos sa Stalinom. On je bio svjestan da će ga Stalin ubiti i e, tako se pripremio. Zanimljivo je da su zapadni posmatrači koji su uh, pratili procese, obično zaključili da su procesi uh, bili korektno izvedeni. Međutim, u jednom slučaju čak je umjesto uh, jednog od optuženika koji nije htio, htio dobrovoljno priznati, je bio glumac. Dakle, to je bila jedna, to je bila jedna uh, montaža uh, koja je... Koliko zaprepasila svijeda da u prvom momentu mnogi nisu vjerovali da, se, da je se to događa i da je to, da je to moguće. Na tim suđenjima većina su okrivljenika bili nevini, ali na suđenju svi su priznavali krivicu. Razloge za to prije svega treba tražiti u mučenjima kroz koje su prošli. U zatvorima te zloglasne 37. godine isljednici su ovo govorili optuženima. Ranije su isljednici vihali, piši bando i onako ćeš trunuti. Sada su zatvoreniku govorili drugačije. No, Vasilije Ivanoviću, pišite, potpisujte Golubiću i onako je jedno. 20 godina vam negine. Završnu riječ na suđenju Buharinu dao je zloglasni tužitelj Višinski i iz tona izgovorenih riječi bilo je jasno što se događa u Sovjetskom savezu. Proći će vrijeme. Grobovi mrskih izdajnika zarašće u korovi drač. Pokriće ih vječni prezir časnih ljudi, cijelog sovjetskog naroda. A naš narod će kao i prije koračati cestom očišćenom od posljednjene čistoće i gadosti prošlosti. U mislima s našim voljenim vođom i učiteljem, velikim Stalinom. Na cijeli taj kaos koji je vladao u Sovjetskom savezu, ostatak svijeta nije reagirao. Zašto? Odgovorit će nam profesor Branko Caratan. Naime, komunikacije današnjeg tipa nisu još postojale, zemlja je bila hermetički zatvorena, uspostavljena je bila jedna stroga policijska kontrola komunik svih komunikacija sa inozemstvom. Posebno se pazilo da se prekinu sve komunikacije prema vani, i drugo, čak kada je Staljin pod kontrolom držeo istočnu Europu, onda je on postavio još jednu granicu. E, e, komunikacije s istočnom Europom su dijelom mogle biti dozvoljene, ali izvan toga prostora, znači sa druge strane kako je Churchill to nazvao željezne zavjese, komunikacija bila mehanički mehanički prekinuta. I ja se sjećam Mojih prvih susreta sa znanstvenicima iz ondašnjeg Sovjetskog savjeza, nikada od njih nisam dobio čestitku za novu godinu. Oni su se naprosto bojali komunicirati sa strancima, to je bilo opasno, to je, to je značilo ulazak u policijske registre i ona bi bili posebno praćeni, toga, toga nije bilo. E, dakle, Staljic se pobrino da se istina ne može lako saznati. Na drugoj strani, e, komunističke stranke u Evropi su gledale u Mosvu kao u spas i one i onda kada su saznavale šta se stvarno dešava, nastali su to prikriti. I, tu postoji još jedan e, vanjsko-politički razlog koji je neobično važan kako se spremao obračun sa Hitlerovom Njemačkom, e, znalo se e, da se ne može e, na neki način disk diskvalificirati e, Sovjetski savez jer se od njega očekivalo e, da bude moćna poluga u borbi sa Hitlerom. Tako da, da, da su i kasnije, posljedno nazvane drugog svjetskog rata i ne nakon toga, i zapadni saveznici e, nastojali da ne povlače e, e, u javnost sve te strahote koje su polako, ali sigurno curile na zapad. Stalin je ponovo zaprepastio svijet. Nakon tajnih pregovora s nacističkom Njemačkom, sovjetski i njemački vanjskih poslova, Molotov i Ribbentrop, potpisali su u kolovozu 39. sporazum o nenapadanju. Sovjetski se savez obvezao da neće reagirati na njemački napad na Poljsku. Za nagradu Stalin je dobio polovinu Poljske i Baltičke republike, Litvu, Latviju i Estoniju. Prije par godina milijuni sovjetskih građana pogubljeni su jedvedeni u radne logore pod optužom da su špijuni nacističke Njemačke. Sada je Stalin s njom trgovao. Međutim, idila između tih dvaju zemalja nije dugo trajala. U subotu 21. lipnja 1941. 43 njemačke divizije, raspoređene uz njemačko-sovjetsku granicu, dobili su šifriranu riječ Dortmund, koja je signalizirala da operacija Barbarossa, napad na Sovjetski savez treba početi u 3 sata i 10 minuta sljedećeg jutra. Kako je Stalin reagirao na njemački napad? Navodno je rekao kada ga je Žukov probudio ujutro, to vas nje možno. To nije moguće. S jedne strane, svi su nekako slutili da, da se sprema taj napad. Od gomilanja njemačkih trupa na, na granici do nekih drugih pokazatelja, poput evakuacije dijela osoblja iz njemačkog veleposlanstva. Njemački brodovi su napuštali ruske luke, a da nisu do kraja ukrcali robu. Dokumenti su u njemačkom veleposlanstvu hitno spaljivani i tako dalje. Dobio je Stalin čak i obovjest od svog obovištajca, Richarda Zoriga, kojme je zapana uputio obavijest sa točnim datumom i satom napada nacističke njemačke na sovjetski savez ali je to praktički sve bilo zanemareno poduzete su rudeže bile odrežene mjere u vojsci ali su one bile prouzete i prekasno i bile su premlake da bi se išta realno moglo postići prve dane rata Staljin je nestao iz javnosti narodima sovjetskog saveza je Molotov objavio da se Sovjetski savjez nalazi u ratu sa nazističkom Njemačkom i desetak dana Staljina se nigdje nije mogla vidjeti. Navodno je u to doba preživio najozbiljniju psihičku krizu u svom životu i teži slom živaca, ali se iz toga očito nekako uspio izvući. Tako da je prvih dana rata vladao, i inače je vladao potpuni kaos i potpuna dezorganizacija među crveno -armejcima. Samo prvog dana rata... Njemačko zrakoplovstvo uništilo je 1200 sovjetskih aviona i to uglavnom na zemlji Tako da se znao o kojim brojkama je bila riječ. Za vrijeme drugog svjetskog rata Sovjetski savez je podnio zaista zastujuće razaranja i ogromne žrtve. 41. gorena bila je godina katastrofa. Kada se znala dogoriti da pod dvije-tri armije, crvene armije, budu opkonjene i potpuno uništine. Dakle, bilo je, to je predvaličenje 400-500 vojnika. Njemački napad zaustavljen je u zimu pred Moskvom i tada je započela prva protuofenziva. Sam tijek je manje više dobro poznat, no međutim, bitno je kazati da je za vrijeme tog rata Stalin izrastao u jednog od tri člana velike trojice, uz Čerčila i Ruzbolta. Postao je i cijenjen, ali posto izuzetno moćan u vanjsko-političkim odnosima. Njega je primjerica magazin Time 42. proglasio za čovjeka godine i to po drugi put. Proglasila su ga i za, 30, i za 39. ali intonacija u člancijama bila potpuno oprećna. da je 39. bio jedan diktator, beskrupulozni, gotovo cijeličanak i tako intoniran, 42. je samo jedna rečenica posvećena njegovim bestijalnim metodama u unutrašnjim političkim razričunavanjima. On će izrasti u izuzetno moćnog čovjeka, izrasti će u čovjeka koji će osobno rukovoditi operacijama crvene armije, ali će ipak za vrijeme rata puštati zapovjednicima do donošenje mnogih operativnih pa čak i strategijskih odluga, Dakle, on će dio svoje moći njima delegirati, što recimo Hitleru nikad nije palo na pamet. E, Poboljšat će odnose sa crkvom, Ome, omekšat će teror, no, međutim, i dalje će ovaj, on biti isti onaj vlastodržac kakav je bio i prije rata, samo su ga okolnosti natjerala da bude nešto mekši. Iz rata će izaći kao vladar jedne razrušene zemlje, ali užasno moćan vladara. Staljen je kraj drugog svjetskog rata dočekao kao vođa jedne od supersila, Crvena je armija zauzela Berlin, a pa na Europu se, po Čerčilovim riječima, spustila željezna zavisa. Zavisa od Baltika do Jadrana. Ubrzo su u zemljama je Srednje i Istočne Europe uz pomoć Crvene armije, na vlast došli takozvani narodni režimi. Stalin je u svim tim zemljama kopirao svoj sistem vlasti. Godine 1949. Sovjetski savez testirao svoju prvu atomsku bombu. Hladni rat naslijedio je drugi svjetski rat. Prvi znak otpora Staljinovom režimu pojavio se 1948. godine u Jugoslaviji. Zbog ideoloških nesuglasica razišli su se Tito i Stalin. To je staljinu bio povozan za čijski u zemljama Srednje i Istočne Europe. U sve to na dalekom je istoku vojnoj politički podržao napad Sjeverne Koreje na Južnu Koreju. Ali svoju zemlju nije namjeravao ostaviti na miru, govori profesor Tihomir Ponoš. Zadnjih nekoliko godina je potpuno nepovjerljiv prema okolini. On je neče bio potpuno nepovjerljiv čovjek, ali tih zadnjih nekoliko godina je bio posebno. Nepovjerljiv, živi povučeno i osamljeno u svojoj dači na zapadu Moskve, a zemlja je evidentno u krizi. Iako se žetve nakon rata mala po malo poboljšavaju, iako svaki godin izlazi sa sobetskih sveučilišta 200.000 ljudi sa diplomama, zemlja je evidentno u krizi. Glavni uzrok je strah i potpuno uništeni odnosi u društvu. Je nepovjerenje je bilo temelj funkcioniranja društva u međuljuski odnosi. Svugdje od najnižeg nivoa pa do najvišeg su bili potpuno razrušeni u tada već otprilike četvrte stoljeća Straljino, Staljinove strahovlade. Staljin je polako izgleda pripremao naznaku nove 1937. godine koje je bila vrhunac u onim Staljinovim zloglasnim čistkama. No Međutim, po svojoj prilici nije poživio dovoljno dugo da to realizira. U tu doba recimo sovjetska crvena armija koja je bila perjanica uh, Sovjetskog saveza neprekidno zaostaje. Njene vojne doktrine postaju uh, zastari, ali nitko se na usudi istraživati uzroke katastrofalnih poraza na početku rata, nego se istražuju samo pobjede na kraju rata. 19. kongres partije održan je 52. Znači, pet mjeseci, otprilike pet mjeseci prije ove smrti, je vjerojatno najbeznačajniji kongres koji je uopće održan. Na njemu je Stalin samo održao jedan kratak govor, a glavni referent, uh, referat je podnio Maljenkova. Poslije rata, Stalin je po svojoj prilici odlučio ući u povijest kao teoretičar, jer su ga smatrali samo političar praktičarem i htio se smrstati, očito, zbog Marksa, Engelsa i Lenjena tako da piše neke teorijske rasprave iz lingvistike i iz ekonomije. Je bilo prelično interesantno da čovjek koji zna gruzijski i dosta dobro ruski piše navodno znanstvene radove iz lingvistike. Međutim, ti radovi su nakon objavljivana naravno doživali hvala spijeve, ali ubrzo postavljene ove smrti su potpuno zaboravljeni, su realno govoreći potpuno bezvrijedni. Tezu u rastućem antisemiteizmu, tu tezu će poduprijeti takozvana doktorska zavjera, koja je objavljena 13. siječnja 1953. godine, kada je jedna grupa izuzetno uglednih liječnika, koji su uglavnom bili židovi, bila optužena da su pripremali urotu koja je, za, koja je za cilj bio ubiti Staljina, a također su bili optuženi i za preravnu smrt ždanova i črbakova, prilično uglednih bolševika iz Staljinovog polusvijeta i tko zna gdje bi sve to završilo i kako bi sve to katastrofalnim posljedicama još katastrofalnim posljedicama završilo da Stalin prvog trećeg nije doživio moždani udar četiri dana nakon toga i umro čak se pojavilo je bila neke spekulacije o tome da on zapravo e, nije umro priljno smrću nego da je možda ubijen ali te teze su uglavnom odbačene ali jednostavno se ne mogu naći nikakvi, barem za sada, nikakvi čvrsti dokazi za te teze a inače on je po svojoj prilici zaista vrlo temeljito pripremao novo 1937. godinu, dakle novu veliku čistku u partiji. Ironi je recimo Žukova, jedinog čovjeka kojim je po popularnosti zbog svojih zasluga u drugom svjetskom ratu mogao aparirati, prebacio u ods -u na potpuno beznačajan položaj. Iz centralnog komiteta je primjerice izbacio Molotova čovjeka kojem je preko 30 godina vjerno služio. I tako je 5. ožijuka 1903. godine u jednoj dači pored Moskve, u krevetu, nezasloženom umra Stalinkoj, smako treba tražiti vraga na zemlji to su Staljini Hitler. Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povišće tvrtkom koju su za vas pripremili novinarka Ljubica Letinić. Tekstove čitao Ivan Kojundžić, glazbu odabrala Melita Jambrošić. Tonski snimili Daniel Turk, Milovan Macanović i Marija Pečnik. Emisiju redili i vodili Nataša Ricijaš i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.